Nu mi spune nimic. Îți cunosc mizeria, necazurile, luptele și ispitele sufletului tău. Îți cunosc și știu și lașitatea păcatelor, și cu toate acestea îți spun: iubește-mă așa cum ești tu, dă-mi inima ta. Dacă o să aștepți ca să devii un înger, ca să-mi te dăruiești într iubire, atunci n-ai să mă iubești niciodată. Chiar când ești laș, fricos neîncărăzător în împlinirea dragostei și în săvârșirea Sfințeniei, chiar când ai să recazi în acele păcate pe care nu ai vrea să le mai faci, eu nu ți dau voie să nu mă iubești. Iubește-mă așa cum ești tu, în orice moment și în orice situație te-ai afla, în credincioșie sau trădare, în rîvne sau în scăciune, tu iubește-mă așa cum ești. Eu vreau să mă poți iubi din puțina și săraca ta inimă, dacă aștepți până când ai să fii desăvârșit ca să mă poți iubi, atunci n-ai să mă iubești niciodată. N-aș putea eu oare să fac din fiecare fir de nisip un serafim? Un înger care să strălucească de curăție și dragoste? Nu sunt eu Domnul Dumnezeu care a creat toate și pot totul? Omule, ți-ai dat -o viața pentru lume din dragoste pentru oameni sau ai murit din iubire pentru mine? Atunci, din ce motiv nu mă lași să te iubesc? Fiul meu, lasă-mă să te iubesc, eu îți vreau inima care este locașul meu. Desigur, cu timpul am să te schimb, însă chiar până atunci iubește-mă așa cum ești tu, fiindcă eu te iubesc cu toate că ești așa. Eu vreau ca dragostea ta pentru mine să se nască din puțina și săraca ta inimă, din adâncul neputinței și al murdăriei tale. Eu te iubesc și când ești slab și necurat. Nu vreau o dragoste izvorâtă și hrănită din mândria virtuților tale, ci dintr-o inimă smerită pe care eu o pot curăți oricând. N-am nevoie de virtuțile tale, de talentele tale, de înțelepciunea ta. Eu vreau doar să mă iubești și să lucrez cu dragoste pentru mine. Nu virtuțile tale le doresc. Dacă ți le-aș da, tu ești așa de slab și mândru, încât ele ar hrăni amorul tău propriu și nu mai cinsti pe mine. ce deci ele să nu fie un motiv pentru care tu nu mă cauți și stai departe de mine. Apropie-te cu dragoste. Unui fier ruginit flăcările nu numai că i-ar curăța rugina, dar l-ar face incandescent. Iubește-mă și păcatele se vor arde și tu vei fi fericit. Iubește-mă nu numai ca să fii curat, că ce asta ar